In die haard van Wellington, waar die geer van wongerde saamvlie met die geskiernis van het dorp vol stories, onvol lewe wat die essensie van Oomelene het verheer. Oomelene het wel bekend as Oomelene is een 75-jarige bejaarde, wat oorspronkelijk is van sel en bos, maar het in sy toontas naar Wellington vertrek om onderwijs te kom studeer. Na nou, Oomelene sy studies vol 2 heet, aangestel as een opvoerder bij Wellington Promeer, in die dagen werk vir 10 jaar hy toe daarna vanoge 10 jaar by Wijnland Premierschool gauw. Omlein vertel toe hy een oogend op pad school toe was, dat hy ergens dag een hart aanval gekryf, wat om by die dood laat omdraai. Hy sê dat daar die tragische oomlik sy hele leven verander het. Dit was die langtie, toe 'n omlein terug school toe, maar het vir 3 maane weer en daarna weer besluit om volgaf te trek. Hy vertel, dat sy right. haarkondisie so swak was, dat hy veroorzaak het dat hy een dag gezond was en die ander dag weer eerskeelig ziek was. Dit er het daartoe geleid dat hy ons jaf swak met ander hore slechte en mislukte opvoedig gesien het. Paar maanden later, terwijl hy by die huis het, het hy baie afloesposte gekry en het toe vir een aansoek gedoen in dit gekry. Tykie daarna het hy toe een oproep gekry wat gesê het dat hy kan aansoek doen as hy inspekteer. Hy ontdout toe dat hy dit vreesel baie geniet het om skole te gaan besoek en inspeksie te doen daar. Hy het groep baie skole in die jylle westelike provinsie gaan inspekteer. Toe COVID-19 laat het dit die jylle proces gestop. Gedurende hierdie tyd het hy toe besluit om sy karas te omskip in een vliet waar hy studente gaan akumiteer. Hy doen toe dit en het die twee studente geakumiteer en besluit toe weer dat hy die achtergedeelte want sy jylle huis ook gaan omskip vir studentak met haar sê. Om, Omlein, hm. ek moet tans 7 studenten op sy werf. Sê, volgens hom is sy beste aspect van Wellington, dat het een stel klopse destijds gehaad het. Hy hendou dat hy elke, elke jaar op 1ste en 2de januari stadium toegegaan het om die klopse optredes te gaan kyk hy het baie daarvan gehou om die kleren en kleure van die klopse te gaan bekijk die roei, geel en perspakjes in hoede. Hy sê dat daar die, hy sê dat die eerste en die tweede van elke jaar die hoogtepunte was vir die kleerlinge van Wellington. Hy sê ook dat hy so baie van die klopse so optreders gehou het, hy kon verere saam met die klopse en die stof van die Wellington geloop het. Hy geniet het nou steeds baie om die geskietkundige plekies in die doopie te gaan besoek, bijvoorbeeld die museum, Breitenbach centrum, as ook die waarmakers opleiding Die geel pers, roei, kleren wat op die stoel is, simpliseer die klopse, om het so n groot deel van se sy jongerjaar in Wellington was. Die bosbloeiende blome en die achterkan van die stoel symboliseer hoe omlein as persoon gebloem het as oor die leine en stippe leine op die stoel. Dit symboliseer hoe hy as persoon geloop val, gestaan en weer probeer het. Kort en kracht kan ons sê, he, omlein het is ‘n ware veerkrachtige man.